А я вам не шкоджу, сказала Варка. Не бреши, Варко, гостро звалася стара. Я тебе чую. Десь постійно коло мене ховаєшся. Не маю вже сили, щоб викрити тебе. Але ти повсюдно біля мене. Та яка ж вам от того шкода? Ходиш у таємницю, яка тільки для двох. Боюся я того, Варко. Бо коли хто вмішується третій, то це, напевне, чорт. От таке вигадали, чорт. За темні, бабо. Я вже не один рік чарівницею, а ще ні разу не бачила його. Чорт, це наші лихі помисли, сказала стара. Нема в мене супроти вас лихих помислів, відгукнулася різко Варка, а коли хотіла схопити її жабуниха рукою, знову витекла, як світло, і задзвонив десь над Іванихою Галайдихою чи біля неї дзвінкий молодечий сміх. А від того сміху почала вона важчати. Прозоре в ній, що відділялося й ставало, немов проміння, знову повернулось у тіло, яке стояло на ганку. Не була від того живіша, але очі тихо заплакали. Знову почула в темряві голос трави, і то не цвіркун співав під ногами. Розгинала і згинала пальці рук, без цього знову вони закостеніли б і перечікувала, доки виплачуться її очі і доки настане година якої вона чекала вже з нетерпінням. «Уставай, хлопче!» – сказала Іваниха Галайдиха, признувши на нього рідиною згорняти. «Сьогодні вже досить тобі спати». «Що, вже ранок?» – схопився перелякано хлопець. «Де там ранок? Нічна твоя наука починається». Хлопець сів на лаві і чухмарився. «Голова мені крутиться», – сказав. «Може б ми завтра відклали?» Позіхнув, не затуляючись, – і ледве стули в рота, коли відчув, що тверді пальці схопили його за вухо і звели з лави. — Не я тебе до себе покликала, — сказала стара залізним голосом, — а сам прийшов. Коли ж прийшов, забудь усе колишнє, все солодке й приємне. Забудь, що ніч для спання, бо саме вночі всі таємні оборудки чиняться. Не собі ти вже починаєш належати, хлопче, а світу. — Пустіть мене, баба, болить! — «Болітиме тобі ще не так», – скреготіла над його головою стара. «Коли ти людям серце віддаватимеш, а вони в тебе гнилим слом кидатимуть, коли за них терпітимеш, а вони тобі в обличчя плюватимуть, від ночей без сонок і від того, що голова в тебе розвалюватиметься, від думок. От того, що тобі цілий вік стримуватися треба буде, матимеш нелюдську силу, але не могтимеш користуватися нею, щоб себе врятувати, збагатити» а інших обіднити проклятий будеш. «Ви мені вухо відірвете!» – заскімлив хлопець. І сльози потекли йому на полицю. «Нехай і відірву!» – репіла стара. Відервуй при шию! Є в мене та сила ще! Але знай, коли ступив на нашу дорогу, не сподівайся лакоток!» Зрештою відпустила вухо, і хлопець упав на коліна, тер вухо і ридав. Вилий з всі сльози, сказала прямовисна, звишаючись над ним стара. Те, що уздриш зараз, не можуть бачити мокрі очі, а тільки виплакані. Ані, є тобі час одмовитися і втекти від мене. Не можу я втекти від вас, сказав хлопець, самі ж бо знаєте, послано мене. Коли ж послано, терпи, спинилася під вікном висока, виструнчена і, здається, зовсім не стара дивилася через шибу в небо і бачила зорі. Опускали до землі невидимі нитки, наче довгі й тонкі ноги, і нечутно ступали ними поросі. «Зараз ми зірку з неба стягуватимемо», сказала жабуниха. «Підійди ближче і вибери, яку захочеш». Хлопець уже не плакав, стояв поруч з Іванихою і дивився. Поступово наливається тією урочистістю, що нею аж дихала стара, і небо раптом почало наближатися до нього. Зорі більшали і більшали, і він узрів ті нитки, що були ними обсновані. «Кожна зоря – це золотий клубок», – прошепотіла біля нього жабуниха, – «і його легко розплутати. Вибирай». Він помітив, що вони різнобарвні ті зорі – жовті, сині, голубі, червоні, рожеві, плевли в темносиньому киселі. Його рука мимоволі потяглася, перейшла через шибу, як світляна, і майже досягла однієї з них жовтої. Жовту вибрав, засміялася стара, жовтої нам і треба. Жовта це, хлопче, гроші, але не твої, і не нічиї, а людські. Ми людям віддаємо свою силу, а натомість живемо з того. Стривай, зараз ми її візьмемо. Їхні тіла поволі вмирала під вікном. Бо наливалися світлом тієї зорі, яку бачили їхні очі. Саме те прозоре й тонке покликало раптом їх у небо. Пройшли, як світло, крізь шибу і, як світло, попливли в неозору просторінь. Не чули нічого, бо й не було сьогодні звуків. Не було ні тепла, ні холоду, тільки самі барви. Окрім бачених раніше, плавали навколо них, як риба, ще й зелені, оранжеві, блакитні. І навіть чорні тіла грали і мінилися, складались у веселки і розпадалися нагла, наче відляку, тоді тремтіло небо і міцніше в'язалися вузли зір у ньому. Бачиш, сказала стара чарівниця, кожна зірка це вузол у небі. Його не можна вирвати сельцем, щоб не пошкодити сітки небесної. Зарю треба виймати тихо й ніжно і заплести те місце, зв'язавши розірвані краї. Все небо й справді було помережене світляними нитками, сяяли кожна своєю барвою. Було їх так багато, що годі й розібратися. Стара вже обмацувала золоте тіло зарі, шукала чогось. Почувся тихий звук, наче лопнула струна, але то тільки розірвався промінь. Стара зловила його, як нитку, і зв'язала з іншим, тоді знову почувся звук і знову зв'язувала розірване. В руках у неї світилося велике жаристе яблуко. Тисячі променят відскакувало від нього, немов було обтикане безліччю золотий голок. Світляні нитки спускалися додолу і стара взялася за одну. — Оце і є твоя зоря, — сказала вона, — даватиме тобі хліб. Усунула нитку хлопцеві і той міцно стис. Стояли перед вікном, кожне стискало по золотій нитці. «Тепер тягни», – сказала Іваниха, – «стягуй сам, бо мені знову починає корчити руки». Вона майже викрикнула останні слова, бо застагнала і заридала. Хлопець же прикусив від старанності до губу і помалу стягував із неба золоте яблуко. «Обачніше!» – крикнула крізь стогін жабуниха, – «не зірви нитки!» Але він уже й сам відчув потрібний ритм, перебирав золоту плоскінь і помало стягував із неба золотого змія. Було це зовсім так, як і в дитинстві, коли запускали з хлопцями змія в небо, і тут не треба було його вчити. Золоте яблуко тремтіло в небі, спускаючись все нижче і нижче, а що було світляне, легко перейшло через скло і впало посеред хати». Від того освітилось все всередині, і наче вперше побачив у тому світлі хлопець стару чарівницю, її спотворене від болю обличчя, величезні скорботні очі і майже чорну, густо побиту з моршками шкіру. Беззубий рот її був розтулений, а ніс тремтів, простягала в його бік не руку, а всохлу баделину, і йому треба було зусилля, щоб розібрати слова, які гукала до нього». «Покладив горщика, бо розсвітиться!» Хлопець метнувся до печі і схопив найбільшого горщика, взяв зорю голими руками і засипів, була як розпечений шмат заліза. Кинув у горщик, а його долоні миттє покрилися пухирями. Знайшов ще силу накласти покришку, і так погасло світло, і знов вони потрапили в темряву, осліпши на деякий час. У мочі руки у відвар, що стоїть на печі, Рівно й утомлена, сказала стара. Хлопець занурив долоні, і біль почав тихо спадати. «То як?» – тим таки тоном спитала жабуниха. «Веселе було полювання». «Що ми з нею робитимем?» – спитав хлопець. Все обличчя в нього було покрите великими краплями поту, але не міг утертися, бо мав руки занурені. «Поживеш – побачиш. Мені он руки зовсім усохли, та й в ногах щось дивне коїться». «Полікуйтеся й собі!» – легковажно звався хлопець, стара, чи засміялася, чи схлипнула. «Хіба забув, що я тобі казала? Себе ми не лікуємо, хлопче!» «Відпустило ж вам руки!» «То я на одну ніч випросила!» – мовила, ледве рухаючи, вустами, стара. «Та й ти ніколи тих опіків до кінця не позбудешся, матимеш їх до кінця. Мені вже не болить, заболить пізніше». Вона замовкла, немов задумалася. «Тепер уже ти і їсти варитимеш, – сказала. Завтра і мене, і себе годуватимеш. Той годуватиму, – відгукнувся хлопець. Я вдома сам собі їсти варив. Одне мене турбує, – сказала стара. Чую десь варку. Ти вже сам, хлопче, відун. Чи не пошукав би? Як же її шукати? А так, як учора тебе вчила. Вистав руку, переверни, Долонею вгору, і склади мізину і середнього пальця. Обдивися кутки. Далася вам товарка, трохи невдоволено сказав хлопець. Ян, руки собі гою. Більше не загоїш. Він вийняв руки, так і не боліло. То як, кажете, спитав, мізину і середнього пальця? Егеш, прожени її, прожени Бога ради, простогнала жабуниха. Мучить вона мене. Став і зробив, як учила стара. В одному кутку побачив старого і сивого домовичка, що спав собі, як собака, згорнувшись у клубок. Посопував носом і поскімлював, наче снилося йому щось лихе. «Цього не займай», – сказала Іваниха, – «цей хай собі спить». Чуєш, і йому щось лихе привиджується. У другому кутку стояла жінка з великими і добрими очима, тримала на руках дитину і була сумна. «Цій уклонися», – сказала Галайдиха, – «і помолися за мене, щоб не знала я на тім світі муки більшої, ніж заробила». Хлопець уклякнув і помолився. «Нехай ця стара не знатиме муки більшої, ніж заробила», – попросив він. Жінка з дитиною кивнула. Дитина спала, але на його голос прокинулася, витягла тоненькі рученята, звільнивши їх, сковедерся і потяглася. Тоді глянула на хлопця великими чорними, як і в матері очима. «Прости їм», – сказала жінка. «Вони, як діти, граються, але не чинять зла». Дитина дивилася на них безмовно. «Повернись у третій бік», – попросила жабуниха. У третьому кутку стояв парубок із марним обличчям. «Це парубок, якого я любила дівкою, – прошелестіла стара. Він помер, і не встигла я з ним узяти шлюбу». «Чого весь час кличеш мене?» – спитав із тугою парубок. «Чого турбуєш?» «Хочу спитатися», – звалася стара. «Тобі знизу все видно. Чи доступлюся я після смерті того місця, де ти перебуваєш?» «Доступишся», – сказав парубок. «А може й ні. Чи зможу я там узяти з тобою шлюб, коханий?» – спитала Іваниха. І хлопець здивувався, який ніжний і милий став у неї голос. «Сможеш», – сказав парубок, – «а може й ні. Чому не кажеш нічого, напевне», – крикнула стара.